למה זה צחקה שרה לאמור, האף אמנם אלד ואני זקנתי? היפלא מאדוני דבר, <היפלה> למועד אשוב אליך, כעת חיה ולשרה בן. ותכחש שרה לאמור, לא צחקתי כי ירעה, ויאמר, לא כי צחקת. ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדון ואברהם הולך עמם לשלחם. ואדוני אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברחו בו כל גויי הארץ. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו